20. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 3, pagina 195. Un aspect ciudat al monarhiei ellenistice este asocierea la domnie a soției monarhului, când aceasta este și sora lui. Și acesta nu numai în regatul Ptolemeiului, unde exista precedentul din epoca faraonilor, căsătoria dintre frată și soră, ci și în regatul săleucizilor. Un alt aspect caracteristic, monarhi elenistiși considerându-se monarhi de drept divin, prătind cu excepția regilor macedonii să fie divinizați, cum prătinsese însuși Alexandru Macedon. Cultul dinastic, organizat de stat, era deservit de o categorie specială de sacerdoți. Monarhului fiind dedicat un templu special, un altar, statuia plasată în templu, alături de statuile zeilor, apoi rugăciuni, sacrificii, ofrande. Note. De fapt, cultul dinastic era un derivat din cultul eroilor și din cultul morților, închei nota. Ca formă exterioară, ținută de ceremonie, costumul oficial al monarhului era cel macedonan. Singurul însemn al autorității regale purtate de toți regii eleniști era Diadema, pe care Alexandru adoptase după modelul regilor persani. Guvernul central era constituit din curteni pe care îi alegea regele și îi considera slujitorii săi personali. Acestora monarhul le dădea sarcini administrative, diplomatice sau militare, le acorda titluri, diverse favoruri și importante bunuri materiale. În privința aceasta, regele avea posibilități imense, practic nelimitate. Domenii personale vaste, un mare număr de sclavi, tributul luat, în plus el mai dispunea și de dezaurul statului, de taxele și impozitele directe, de dreptul de rechiziție și de corvoadă. Pentru a face față cheltuielilor extraordinare, de pildă pentru pregătirea unei campanii militare, Regele recurge și la alte expediente, ca ajefuirea tezaurului templelor, confiscarea de avere ale particularilor, provocarea unei inflații monetare și altele. Suverenii se ocupau în mod deosebit de dezvoltarea economică a statului. Statul controla comerțul și activitățile meșteșugarilor, fapt care limita libertatea și drepturile de care se bucuraseră grecii în epocile anterioare. Statele ce au păstrat, în general, vechea structură administrativă a respectivelor regiuni cucerite, menținând în posturile lor și pe vechii funcționari locali elenizați. Cum însă limba oficială era greaca, iar principiile juridice, calendarul și sistemul monetar nuzi erau de asemenea acele grecești, desigur că funcționarul grec, considerat a fi mai metodic, mai priceput și mai devotat, era preferat celui băștinaș. În statele elenistice, regele avea dreptul să-și mobilizeze după bunul plac supușitar din prudență de teamă eventualelor revolte, localnicii erau mobilizați numai pentru serviciile auxiliare. Armata era formată aproape numai din macedoneni și din mercenari greci. Era constituită din trubă de călăreți și din infanteria grea, falanga care lupta în rânduri strânse și avea îndotare la lungă de 5 metri. Progrese tehnice au înregistrat în această perioadă mașinile de război grele, catapultele montate pe care și corăbile de război cu un tonaj sporit și cu un număr mare de vâslași. Lumea elenistică a cunoscut o eră de mare prosperitate, dar nu în Grecia continentală, ci în regatele din Egipt și din Asia Mică. Grecia exporta acum mai puține produse, marina sa nu mai detina monopolul în Marea Egee, iar produsele meșteșugare și de asemenea vinul sau îndelemnul nu mai puteau face concurență Orientului. Comerțul era în criză și pentru motivul că principalele căi ale traficului maritim lăsau la o parte Grecia. Pireul devenea acum un port secundar, ceea ce era un alt semnal declinului economic al Atenei. Rotosul continua să prospere, la fel de losul, în special datorită marelui său târg de sclavi, unde se vindeau zilnic până la 10.000 de sclavi. Atena rămăsesă orașul științei și al artei, în schimb statele elenistice din Orient, care dispunau de mari și variate resurse naturale, produceau și exportau în mari cantități articole de lux, stofe, mătăsuri, arcintărie, parfumuri, obiecte de sticlă, domeniul în care Fenicia și Pergamul făceau concurență Egiptului. Cu un stil de guvernare autoritaristă, regimul monarhic asigurase în interior ordinea. Drumurile, podurile, canalele au fost reparate și bine întreținute. Pe mare, călătoriile de explorare și itinerariile comerciale au realizat în jurul anului 300, înaintea erei noastre, circumnavigarea Britaniei, atingerea insulelor Capului Verde, traversarea Mării Casfice. În timp pe uscat, în secolul 2, înaintea rei noastră, încep schimburi comerciale chiar cu China. Imigranții greci au fondat numeroase orașe devenite centre comerciale active. Notă. Numai regele Seleucos I a fondat 59 de orașe, dintre care 16 cu numele de Antiochia, iar 9 de Seleucia. Închei nota. Între porturile noi, bine dotate, primul loc îl ocuva Alexandria, cu uriașul său far înalt de 120 de metri, a cărui lumină era vizibilă de pe mare, de la 50 de kilometri. Dar sub raport economic, faptul cel mai important al epocii elenistice a fost difuzarea monedei, până atunci foarte puțin folosită în schimburile comerciale, în Egipt aproape deloc. Rezervele imense de metale prețioase ale regilor persani sub formă nu mai de lingouri sau de obiecte de argintărie, ci chiar de țigle de aur și de argint cu care erau acoperite unele temple, au fost redate circuitului economic de către regii eleniști care l au transformat în monede. Economia monetară, al cărei sistem a fost adoptată în Orient începând din perioada elenistică, a dat un avânt extraordinar activității comerciale. Și în viața socială s-au produs schimbări profunde în aceste secole ale epocii ellenistice. Situația populației din Grecia continentală, care avea posibilități economice modeste, s-a înrăutățit. Agricultorul și veșteșugarul nu putea rezista concurenței producătorilor din Orient. Tehnicile de producție nu făceau progrese, salariile erau în continuă scădere, cererea de mână de lucru de asemenea, încât mizeria generală s-a accentuat tot mai mult. Această situație ofera și posibilitatea de recrutare a unor masive contingente de mercenari greci. Numărul sclavilor crescuse enorm, războaiele și pirateria îi punau din abundență la dispoziția negustorilor de sclavi. Familiile nu aveau în general mai mult de doi copii, fapt ce venea să agraveze fenomenul depopulării, caracteristic în acest timp pentru Grecia. Dar un alt fenomen, numai puțin semnificativ, îl constituie acum răscoalele tot mai frecvente ale sclavilor, la Atena, la Delos, în Sicilia sau în Asia Mică, răscoale care prezentau această noutate de a fi sprijinită de oameni liberi. În schimb, numărul celor înstăriți crește, dar nu în orașele din Grecia propriu Idealul acestora era să trăiască în orașe, unde se construiesc acum tot mai multe și mai impunătoare temple, teatre, gimnazii, portice, unde casele particularilor bogați sunt împodobite cu mozaicuri, cu fresce, cu statui și statuete, cu mobile de preț și obiecte de artă. Asemenea, gusturi afinate sunt caracteristice pentru lumea elenistică, o lume în care și moravurile devin mai libere, Femeile puteau frecvent au școli și gimnaziile, puteau ieși la plimbare singure, se puteau întâlni cu bărbați care, cu un gest de curtenie, se cedatează din această epocă, le țărutau mâna. Epoca elenistică, ce cunoaște și numele mai multor poete, a fost o epocă nu numai a rafinamentului, ci și al culturii. În unele cazuri... Statul chiar își lua sarcina de a organiza și de a controla școlile al căror număr a crescut, după cum la nivel de învățământ superior a crescut și numărul profesorilor de retorică și de filozofie. Viața culturală, activitatea intelectuală Epoca elenistică a deschis perspective nebănuite, în special vieții culturale, activități intelectuale, științei, filosofiei, artei și literaturii. Chiar și în câmpul vieții religioase se introduc acum lucruri noi. Cultele locale nu au nimic de suferit de pe urma dominației grecești, cu rare excepții când unii regi se le ucize au obiectele prețioase din unele temple. Monarchi elenistici, începând chiar cu Alexandru Macedon, au restaurat templele vechi și au construit altele noi, căutând să dau un fast cât mai strălucitor actelor de cult. Religiile locale n-au înregistrat deloc vreo influență a religiei grecești, în schimb aceasta a continuat să se aproprie tot mai mult de formele mistice, de tipul misteriilor orientale. Dionisos, divinitate de origine tracă, dar asemănându-se cel mai mult cu divinitățile orientale, devine mai venerat decât însuși Zeus iar în Egipt, mai ales, este identificat cu anumite divinități locale. De altfel, fenomenul religios caracteristic epocii elenistice este sincretismul. Fuziunea unei divinități cu alta, ca și cum zeii, ar fi forme identice ale unei singure divinități din care ei emană. Un factor dominant al epocii a fost aspirația spre un zeu unic. De o mare popularitate în masă se bucura acum o cuvânt, un în loc aparte și predominant de-a lungul întregului secol al III-lea înaintea erei noastre, teița Tise, la romani Furtuna. Tishe se scrie T-I-C-H-E. Personificare a unei abstracțiuni în care conceptul de întâmplare, de hazard, fusiona cu cel de destin. Omul simplu credea că nu numai fiecare oraș, ci chiar fiecare individ este guvernat de o tișe a sa. Caracterul dramatic și intensiv emotiv al misteriilor lui Atis și al Cibelei în Asia Mică sau al lui Osiris și Zeita Isis în Egipt atrăgeau în mod special mulțimile. Consultându-se cu un preot grec și cu unul egiptan, Ptolemeu I a instituit o divinitate mixtă, Serapis, un echivalent, după cum arată și numele al geului egiptean al morții, Osiris Hapi, al cărui cult, care s-a extins până în tracia Grecia și Asia mică, a pregătit expansiunea cultului și misteriilor zeiței Isis în tot Imperiul Roman. Organizată pe alte principii, operând în condiții cu totul diferite și dispunând de posibilități necunoscute înainte. Viața intelectuală atât de intensă din epoca elenistică se deosebește radical de cea a epocii anterioare. În primul rând, educația tineretului, care înainte era lăsată cu toate cheltuielile pe care le comporta pe seama familii, intră acum în atenția conducătorilor multor orașe. Orașele construiesc și întrețin numeroase gimnazii, căci grecii înțelegeau educația în primul rând ca educație fizică, subvenționau parțial și controlau școlile, inclusiv cele private. Fetele au și ele acces la învățătură, iar gimnaziile din orașele ioniene erau frecventate și de băieți și de fete. Unele gimnazii erau dotate cu biblioteci proprii. Nu s-a ajuns, desigur, la învățământul gratuit, dar în orice caz, cheltuielile suportate de părinți au fost mult ușurate. În felul acesta, aproape toți copiii, cel puțin în Grecia, ajungeau să poată scrie și citi. La baza educației rămăseseră epopeile homerice, din care cânturi întregi erau copiate și învățate pe de rost. Muzica și retorica interesau mult mai puțin ca înainte. Mai multă atenție s-a filozofiei, materie predată la un nivel de învățământ superior. Școlile de pe lângă sanctuarele lui Asclepios pregăteau viitorii medici, în timp ce studiul matematicii și astronomiei i se dedicau foarte puțin tineri. Oricum, chiar și cu aceste limite, numărul celor ce puteau beneficia de o educație intelectuală crescuse considerabil, în primul rând pentru că sporise mult numărul celor mai înstărit. Difuzarea culturii a fost foarte mult ușurată de folosirea în întreaga lume elenistică a unei limbi grecești comune, Înainte existau doar dialecte diferite, nu o limbă unitară, creată pe baza dialectului atic. Această limbă comună, folosită în administrație și în cancelarii, dar și de către scriitori, filozofie, erudiți, oameni de știință, a devenit cu timpul singura literatură a lumii grecești. Dintre vechile limbe ale populațiilor din regatele elenistice, numai egipteana era vorbită de popor. În Ținuturile Asei Mici, unde vechile limbi locale erau acum pe cale de dispariție, popoarele foloseau drept limbă comună dialectele aramaice. Înflorirea culturii în epoca elenistică s-a datorat mai ales mecenatismului regilor, care țineau să aibă la curțile lor cât mai mulți filozofi, poeți, oameni de știință și artiști renumiți. Cultura și artele erau aici mult apreciate și înșiși monarhii se dedicau uneori a activităților intelectuale. Astfel, fondatorul dinastiei Ptolemeilor a scris o istorie a lui Alexandru Macedon, iar ultimul rege al pergamului, un tratat de horticultură. Adeseori, exemplul curților era urmat de înalții de mitare ai regatului și de cei mai bogați de la orașe, iar femeile de la curte, cărora poeții le dedicau acum versuri omagiale, participau și ele la viața intelectuală, fapt care în epoca clasică fusese de neconceput. Vechile centre intelectuale ale lumii grecești, Atena și Roto, sunt eclipsate acum de prestigiul capitalelor marilor monarhii care, Dispunând de posibilități materiale incomparabile cu cele ale Atenei sau Rodosului, și-au creat strălucite instituții științifice de cercetare. Asemenea, instituții savante erau muzeele, locurile dedicate muzelor care patronau diferitele activități intelectuale, unde se întâlneau, lucrau, discutau, predau lecții învățații, filozofi și poeții. Muzeele aveau și biblioteci proprii. Cel mai celembrul dintre toate era muzeul din Alexandria, cărui faimoase bibliotecă, pentru care fuseseră achiziționate și cărțile ce aparținuseră bibliotecii personale a lui Aristotel, va număra în secolul I, înaintea erei noastre, numai puțin de 700 de de volume, volumina egal rulouri de papirus sau de pergament. Între conducătorii bibliotecii din Alexandria, care erau numiți de rege, se numărau poetul Calimahor, care a întocmit și un catalog al bibliotecii, poetul Apolonios din Rodos și Marele erudite Ratostene, întâlnitorul cronologiei istorice și al geografiei științifice. Și școlile lui Platon și Aristotel, Academia și Liceul avuseseră biblioteci proprii, dar erau departe de a avea proporțiile, importanța și organizarea bibliotecilor publice ale epociilor ellenistice, ale celor din Alexandria, distrusă în parte în anul 48 înainte de noastre, din Pergam, cu aproximativ 200.000 de volume, din Rodos, Antiochia, Pela, Efes sau Siracuza. În cadrul acestor biblioteci s-au alcătuit cataloage. S au constituit așa numitele canoane alexandrine, liste de autorii considerați drept modele cu titlurile operelor lor autentice. Notă: Cataloge ca acel redactat de Calimahos și succesorii săi care cuprindea întreaga literatură greacă, cu biografia fiecărui scritor, cu lista operelor sale și cu alte date asupra lui. Închei nota. În ambianța acestor instituții culturale s-au elaborat metode de lucru cu adevărat științifice. Confruntarea, stabilirea, colaționarea și adnotarea de texte, organizarea colectivelor de lucru, folosirea fișelor, întocmirea unor lucrări de referință și altele. Canalele Alexandrine reprezentau autoritatea absolută în materie, așa încât autorii sau operele care nu erau menționate aici au ieșit din circulație, pierzându se pentru posteritate. Poemele homerice transcrise în secolul 3 înaintea ei noastre, în mai multe ediții critice, au fost divizate în 24 de cărți sau cânturi, adăugându-se, analize, comentare și studii asupra limbii lui Homer. Operele lui Hesiod, Pindar și ale altor poeți au fost de asemenea transmise în ediții critice. În secolul 3, înaintea aiere noastre, au apărut și cele din tâi gramatice ale limbii grecești. În felul acesta, în epoca elenistică, s-au pus bazele filologiei, criticii textelor și biblioteconomiei. Monarhii acestor epoci subvenționau cu generozitate cercetarea științifică la muzeul din Alexandria, unde Ptolemeie mai întremeiaseră și o grădină zoologică și o grădină botanică. Oamenii de știință primeau indemnizații de la stat, aveau la dispoziția lor locuințe, aici, unde își duceau viața în comun, dedicându-se numai studiului. Notă. La un moment dat, numărul oamenilor de știință subvenționați de stat și care locuiau în incinta muzeului era de aproape 100. Închei okay, nota. În afară bibliotecii medicii dispuneau de sări de disecție, iar astronomii de observatoare... Muzeul din Alexandria, unde de curând învățați vor ține și lecții, mai ales matematicienii și astronomii, geografici și medicii, a devenit o adevărată universitate, care a rămas până în secolul al IV-lea ale erei noastre poate cel mai mare centru al activității științifice din Antichitate. Printre marii savanții grupați în jurul acestui centru cultural au fost celebrii astronomi Hipparchos și Ptolemeu, medici ca Erasistratos, geograf ca Eratostene, mecanicien ca Heron, matematicien ca Euclid și alții. Progresele tehnicii În asemenea condiții, mișcarea științifică a cunoscut o perioadă de excepțională intensitate și diversitate, nu numai la Alexandria, ci și la Pergam, la Rodos, la Sidacuza, etc. Rezultatele acestei activități ar fi putut fi mult mai mari dacă grecii ar fi dispus de o bază tehnologică adecvată, de instrumente de cercetare corespunzătoare și dacă n-ar fi continuat să considere și acum aplicațiile practice, tehnice, ca fiind nedemne de un om de știință. Chiar și monahii căutau să atragă la curtea lor poeți, filozofi și artești mai mult decât oameni de știință. Progrese tehnice totuși s-au realizat, mai ales în domeniul militar palestre, catapulte gigantice și alte mașini de asediu. Sau acea uriașă navă de război acuzană cu o capacitate de peste 3.000 de tone, putând transporta 600 de marinari și 300 de soldați. Sau în tehnica amenajărilor portoare ca uriașul far din Alexandria, construit în anul 283, înaintea noastre pe insula Faros, din fața portului, de care insula era legată printr-un dinc de 1.300 de metri. Nota 1. Farul, care după unii autori ar fi avut o înălțime de 120 de metri, după alții cel puțin 85 de metri, a fost distrus de un cutremur în secolul 14. Închei nota. În ceea ce privește mașinile de război inventate în epoca Alexandrina, este interesant de observat că acestea au fost folosite fără să li se aducă modificări esențiale până la data invenției pulberei. Printre progresele tehnicii înregistrate în această perioadă sunt de relevat aplicarea pedalei la roata olarului, acționată cu piciorul secolul 3 înaintea ei noastre, invenția morii de apă în secolul 1 înaintea rei noastre, așa numită moară grecească cu roata dispusă orizontal și arporele vertical. Nota 2. Se pare că moara de apă nu fusese utilizată înainte de această dată nici în Egipt, nici în Mesopotamia. Închei okay, nota. Folosirea prin mișcare giratorie a pietrei de măcinat grâne, apariția unor mașinărie cu aer comprimat, trecerea în Egipt de la războiul de țesut vertical la tipul orizontal, perfecționarea și răspândirea cuptoarelor de ars, de asemenea a tehnicii sulfatului, suflatului sticlei sau invenția la pergam în secolul II înaintea noastre a pergamentului. Fondatorul școlii alexandrine de Mecanie deci Sibios, circa 310-240 înaintei noastre, este cel din care a construit diferite mașinării hidraulice și pneumatice. Lui se atribuie invenția unui ceasornic de apă și a unei pompe compresoare, însă marea personalitate a tehnicii Alexandrina este Arhimede, circa 287-212 înainteaerei noastre. În istoria tehnicii, el trece drept inventatorului roții din, din țată și al angrenașului. Șrubul a fost inventat, se pare, în secolul al IV-lea, înainte ei noastre de Arhitas din Taranto. Dar Arhimede a fost cel care a știut să-i multiplice întrebuiințările, aplicându-l în special la mașinile hidraulice. Astfel... Archimede a inventat șurubul fără sfârșit pe care l-a închis într-un cilindru de lemn, aplicându-i drept spirală o paletă continuă, dându-i o înclinație de 30 de grade și acționând o manivelă fixată la capătul de sus a șurubului. Cilindrul a devenit o mașină care servea la evacuarea apei din mine. Scripetele, menționat pentru prima dată într-o operă din școala lui Aristotel, mecanica, a fost aplicat de Arhimede la construcția macaralei cu scripete triplu. În mecanică, Heron din Alexandria, secolul II-I, de noastre, este considerat descoperitorul proprietăților aburului și cel care a imaginat prima mașinărie cu vapori. Între lucrările sale de mecanică mai cunoscută este cea intitulată Automatele, în care descrie o serie de mecanisme jucării, Automate acționate de scripeți rozdințate de mișcările ascensionale ale vaporilor sau apei calde, etc. Cazul lui Heron și al mecanismelor sale folosite doar la asemenea automate, fără o importanță majoră, ilustrează interesul redus pe care l arătau savanții avanții timpului pentru știința aplicată, pentru utilizarea practică a științei lor. Științele Geografia Terenul pe care s-a dezvoltat atât de strălucit știința epocii elenistice a fost pregătit de Aristotel. Pe lângă spiritul enciclopedic pe care genul său l-a impus ca un model rămas constant de-a lungul vacurilor, Aristotel a stabilit și principiile și metodele de cercetare ale științei. Practic, influența lui s-a manifestat în dezvoltarea fizicii și a biologiei, în timp ce atenția deosebită, precumpănitoare, dată matematicii, geometriei și astronomiei, se datorește în mare parte și gândirii platonice. Principiile generale ale științei alexandrine se descifrează în independența sa față de religie și în separarea categorică a științei de filozofie. În preocuparea sa de a explica mecanismele naturii în sistematizarea studiilor matematice, în specializarea cercetării științifice pe ramuri diferențiate, în rigoarea teoretică, în cercetarea minuțioasă adecvată în observația obiectivă a realității și în stabilirea legilor fenomenelor. În această perioadă, științele fizice și naturale au făcut mai puține progrese, în schimb celelalte domenii au înregistrat cuceriri importante. S-a creat geografia științifică, s-a creat trigonometria, s-a perfecționat algebra, Mari medici au fundamentat studiul anatomiei și al fiziologiei. Astronomii au descoperit rotația Pământului în jurul Soarelei. Arhimedea a formulat legi fundamentale ale fizicii, iar Euclidea a dat o formă valabilă până geometriei. Nu e mai puțin adevărat că sub influența misticismului propagat de religiile orientale s-au infiltrat în domeniul științei și anumite tendințe irraționaliste. Terenul cercetării și al practicii medicinale a fost uneori subminat de magie, timp ce astronomia și științele naturii au fost contaminate de științele oculte, de astrologie sau de alchimie. Asemenea tendințe au continuat acționând până în secolele târzii ale Evului mediu și chiar până în epoca modernă. Dar umbrele lor sunt departe de a întuneca sau de a slăbi fundamentele solide pe care epoca elenistică le-a dat dezvoltării ulterioare a științei. Campaniile militare ținuturi atât de îndepărtate pentru contemporani, chiar fabuloase ale lui Alexandru Macedon, călătorile navigatorilor de-a lungul coastelor occidentale ale Europei, precum și expedițiile exploratorilor organizate de regii elenistici în regiunea Mării Roșii, a Indiei sau a Arabiei, în zona Mării Caspice sau a Izoarelor Nilului, cu respectivele relatări difuzate oral sau prin scris, au lărgit enorm orizontul lumii cunoscute și deci au stimulat interesul pentru geografie. Spre deosebire însă de geografia descriptivă, se pun acum bazele geografiei științifice, fundamentată pe o concepție matematică. Notă. Geografie descriptivă pe care o vor cultiva mai târziu și Polibius și Strabon, dar care într-un fel țină mai mult de domeniul literaturii. Închei nota.